Trecut au anii, trecut au anii, ca nori lungi pe șesuri Și niciodată nor să vie iară. Căci nu mă încântă azi cum mă mișcară povești și doime, Ghicitori, eresuri. Ce frunte am de copil, o însenară, abia înțelese, pline de înțelesuri. Cu atare umbre azi, în van mă o ceas al tainei asfințit de sara. Să smulg un sunet din trecutul vieții, să fac o oh, suflet, ca din nou să tremuri.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 Somnoroase păsărele Somnoroase păsărele Pe la cuiburi se adună Se ascund în rămurele Noapte bună Doar izvoarele suspină Pe când codrul negru tace Dorm și florile în gradini Dormi în pace. Trece lebă, da pe ape, Între tristi să se culce. Fie-ți îngerii aproape, Somnul dulce. Pestea nopțiferie Se ridică mândra lună. totu -i vis Și armonie. Noapte bună. Peste vârfuri, peste vârfuri trece luna. Codruș bate frunza lim. Între ramuri de arin, melancolic corn sună. Mai departe, mai departe. Mai încet, tot mai încet, sufletul meu nemângâiet, îndulcind cu dor de moarte. De ce taci când fermecată inima îmi torn? Mai sunavei dulce corn.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 Ziua scade, noaptea crește Și frunzișul mi Bate vântul frunza-n dungă, Cântăreții mi alungă, Bate vântul dintr-o parte, Iarna aici, vara departe. Și de ce să nu mă plec Dacă păsările trec Peste vârf de rămurele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 de mângând numai cu el. La mijloc de codru La mijloc de codru des toate păsările ies, Din huceac de aluniș, la voiosul luminiș.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 Buciumul sună cu jale, Turmele lurc, Stelele scapără în cale, Apele plâng clar izvorând în fântâne. Sub un salcâm dragă, tu pe mine. Luna pe cer trece așa sfântă și clară, Ochi tăi mari caută frunza cea rară. Stelele nasc umes pe bolta senină, Pieptul de dor, fruntea de gânduri ți plină. Nouri curg, raza lor de despică, Streșine vechi, casele-n lună ridică, Scârții în vânt, Cumpăra de la fântână, valea în fum, fluire în murmur în Și posteniți oameni cu coasa în spinare vin de la câmp. Toacă răsună mai tare. Clopotul vechi împle cu glasul lui Sara, sufletul meu. Arde în iubire ca para. Ah, în curând satul în valea umțește. Ah, în curând pasul spre tine grăbește. Lângă câmp vom noi noaptea întreagă, ore întregi, spuneți voi cât îmi mieste dragă. n am răzima capetele unul de altul și surzând. Vom adormi sub înaltul, Vechiul sau câmp. Astfel de noapte bogată, Cine pe ea n da viața lui toată? Revedere! Codrule codruțule!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 Vreme trece, vreme vine, tu din tânăr precum ești, tot mereu un tinerești. Ce mi-i vremea când de veacuri, stelem scânteie pe lacuri, Când de vremea rea sau bună, vântul bate frunzam sună. Și de vremea bunărea Mie-mi curge Dunărea, Numai omul e schimbător Pe pământ rătăcitor. Iar noi locul lui ne ținem Cum am fost, așa rămânem. Marea și cu Luna cu pustiurile, luna și cu soarele, codru cu izvoarele. Și dacă, și dacă ramur bat în geam și se cu tremur e ca minte să te am. Și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncui luminându-l, e ca durerea mea să împac, însenindu-l gândul. Și dacă nori deși se duc de iese în luciu luna, e ca minte să-mi aduc de tine întotdeauna.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 pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri, n-ai vrea ca nimeni ușa ta să bată, dar și mai bine când afară izluată, să stai visând la foc, de somn să picuri. Și eu astfel mă uit din jeți pe gânduri, visez la pasmul vechi al znei dochi și jurul ceața crește rânduri, rânduri. Doda, aud foșnirea unei rochi, un moale pas abia atins de scânduri, iar mâini subțiri și reci. Ne ochii Sunt ani la mijloc Și încă mulți vor trece Din ceasul sfânt în care ne întâlnirăm Dar tot mereu gândesc Cum ne iubirăm Minune cu ochi mari Și mână rece O vino iar Cuvinte dulci Inspiră-mi Privirea ta Asupra mea se plece, sub raza ei mă lasă a petrece, și cânturi nouă, zmulge tu din liră. -mi. Tu nici nu știi, a ta apropiere, cum inima îmi de-a dânc-o niștește, care să ia stele în tăcere. Iar când te văd, zâmbind copilărește, se stinge atunci o viață de durere. privirea arde, Sufletul îmi crește. Când însuși glasul gândurilor tace, Mă cântul unei dulce vlavi, Atunci te chem, chemarea am ascultavei, din neguri reci plutind Te vei desface Puterea nopții blând în din navei Cu ochi mari și purgători de pace Răsai din umbra vremilor Încoace Ca să te văd venind când vis Așa vii mai aproape, te pleacă iar zâmbind peste ma față, A ta iubire con suspin, arato, Cu ta mă pe ploape, se simt fiori strângeri în brațe, Pe veci pierdut-o, nic adorat. vestea Codrului împărat slăvite Codrul, Neamuri îi cresc sub poale, Toate înflorind din mila Codrului, Măriei sale. Lună, soare și luceferi, El le poartă în al lui Herb, Împrejurui are dame și curteni din neamul cerb, Crainici, iepurii cei repezi, Purtătorii sunt de vești, filomele îi țin orchestrul Și-i spun povești. Peste flori ce cresc în umbră, Lângă ape pe potici, Vezi bejănii de albine, Armii grele de furnici, Hai și noi la craiul dragă și să fim din nou copii, Ca norocul și iubirea să ne pară jucării. Mi-a părea cum că natura, toată mintea ei și-a pus Decât și ce păpușă să te facă mai presus. Amândoi vom merge în lume rătăciți și singurei, ne vom culca lângă izvorul cerăsare sub buntei. Adormivom, troeniva teiul floarei peste noi, și prin somn auziv-om bucium de la stânele de voi. Mai aproape, mai aproape, noi ne vom strânge piept la piept. Oh! Auzi cum cheamă acum craiul sfatui înțelept? Mai aproape, mai aproape, Noi n-am strânge piet. la piet, O, auzi cum cheamă acum craiul sfatui înțelept? Peste albele svare, luna bate printre ramuri, În ne s -adună ale curții mândre neamuri, Kai al căspuma, bournalz cu stem în fronte, cerb cu carne ramuroase, ciute spritene de munte. Cai mari al căspuma, bournalz cu stele în fronte, cerb cu carne ramuroase, ciute sprintene de munte. Și pe tăiul nostru întreabă, treabă Cine sunt? Stau la sfaturi, Iar gazda noastră zice, Dându-și ramurile laturi, O, priviți-i cum visează Visul codrului de fagi Amândoi ca ntr poveste, Ei își sunt atât de dragi. Lacul Lacul codrilor albastru Nu fergalbe îl încarcă. Tresărind în cercuri albe El putrem o barcă. Și eu trec de-a de mal Parcă scult și parcă aștept, Ia din trestii să răsară, Și să-mi cadă lini pe piept, Să sărim în luntrea mică, îngnați de glas de ape, Și să scap din mână cârma Și lo să-mi scape, Să plutim cu prinș de farmec Sub lumina blândei lune, Vântul tristilin foșnească, Unduia sa apă sune, dar nu vine. Singuratic, un În zadar suspin și sufer, lângă lacul cel albastru, încărcat cu flori de nu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 Printre negre, vechi zidiri, s-au cald grele, și se sfarm în suflet trist, cum în picuri cade ceara la picioarele lui Crist. În odai, prin unghiere, s-a săsupă în geniș, și prin cărțile în vrafuri, ti tifuris. În această dulce pace,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 iar ea se face vers. Totodată, prea arare, Ah, târziu, când arde lampa, Ei m-am din loc în sare, când aud cum sună cleampa. Este ea. Deșart acasă, dintr-o dată îmi pare plină, În privazul negru al vieții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 În liniștea serii, Să-mi lăsați să mor La marginea mării, Să-mi fie somnul lini Și codul aproape, întinsele ape, Să am un cer senin. nu trebuie flamuri, Nu voi si criu bogat, Ci mi-împletiți un pat Din tinere ramuri, și nimeni în urma mea nu-mi la creștet. Doar toamna, glas să dea frunzișului veșted. Pe când cu zgomot cad izvoarele întruna, alunece luna prin vârfuri lungi de brad. Pe talanga, al serii rece da Deasupra-mi Teiul sfânt Să-și scuture creanga Cum noi mai fi pribeag De-atunci înainte Mor cu drag Aducerea minte Luceferi ce din umbră de cetin, Fiind un prieten, O să-mi zâmbească iar. Va geme de pateni Al mării aspru cânt, Și eu voi fi pământ În singurătate